«Промерзаю і хочу їсти». Повертаючись додому, думаю про свій обід, який зараз готуватиму, про книги і задуми, про роботу, яку маю виконати. Згадую самітника Канта, про якого маю писати. Переходячи Голосіївський проспект, бачу молоду сім'ю, яка прогулюється з коляскою. Молодий батько обіймає свою дружину, вона сміється, Потім згинається до дитини, поправляючи смугасту кольорову ковдру, якою укрита дитина. Спостерігаю за ними і кажу собі. І все ж таки падре не спокушається. Вдома, варячи макарони, дорікаю собі за те, що з Олею повівся ніби дешевий вошивий панк. Це недобре, дуже недобре. Від однієї думки, що вона страждатиме, живучи зі мною, Шкірі бігають мурашки Я не можу цього допустити Не маю права Ніби солдати останнього бастіону Які увідчаї і втратили надію Натомість отримали непорушний спокій Ніби останній ковток у пустелі Перед сліпучим сонцем Куди вони рушають мовчки Зібравшись під осиротілими деревами Закутавшись у сизі тумани Їхні ноги не зігріє пишна ковдра Теплого снігу їх не покличуть голоси дітвори, що граються в тихому парку, без страждань, без докарів, без сміху, без здивування. Їхні обличчя задумані і нетривожні. Вони йдуть, неквапно, ніби весь тягар лишився позаду. Вони йдуть до нового народження, імператор міг присвятити їм ці рядки, чи не говори і мисли, як той, хто здатний цієї ж миті попрощатися з життям. Я знаю, що нічого не знаю. Всі думки... Всі істини, всі теорії і терміни, вчення і доктрини, гіпотези та закони, нав'язливі ідеї та генеральні лінії відходи на сміттярці для дурників. Щодо себе, то я абсолютно переконаний, що дрозофіла народжується з пилюки. Я з неї прийшов, без минулого і без майбутнього, в неї і повернуся. Закурюю цигарку, жадібно затягуюся і з полегшенням та усмішкою на устах випускаю дим, заскочений відкриттям такої простої і водночас глибокої істини. Я пізнав себе, а значить пізнав увесь світ. Залишилося одне – визначитися, що робити з цим відкриттям. І головне – уникати будь-якому смутку уникати за будь-якої погоди, душевної та кліматичної. Несподівано дзвонять у двері. На думку спадає, що це може бути Оля. Ліниво підводжуся, одягаю шерстяний светр на гудзиках, аби не протягнуло, відчиняю. На порозі симпатична невисока молода жінка з блідим обличчям і чорними мішками під очима. Я уважно її оглядаю, і мені здається, що вже бачилися або ж давно знайомі. Побачивши мене, вона на крок відступає, на її обличчі з'являється тінь непорозуміння. Кілька секунд вивчає мене повільним і чіпким поглядом. Лівою рукою жінка несміливо поправляє сріблисту хустину, що покриває плечі, хоча це більше схоже на машинальні рухи чи її невпевненість. Не знаючи, що робити, я киваю їй головою, ніби кажу, я вас слухаю. «Добрий день! Баба Магда вдома?» Взивається стривожений і швидкий голос, а очі починають ретельно обстежувати простір, що знаходиться за моєю спиною. Без сумніву, вона тут була раніше. Її більше тут нема. «А що ви хотіли?» «Господи!» Що мені робити? Я більше не можу. Спершись на стіну загального коридору, вона, заплющивши очі, починає сповзати додолу, через що в мене від хвилювання трусяться руки. Я підбігаю до жінки і підхоплюю її, а вона продовжує злякано шепотіти про бабу Магду. Проходьте, я замість неї. Вона заходить до моєї квартири, повільно оглядає стіни та все довкола, Раптом стає вже спокійнішою, тримається впевнено і вільно. Дивиться на мій стіл, закладений стосами книг і паперів,